Basme în limba română Cizmarul cel isteț Aceasta este povestea unui cizmar sărac Ce obișnuia să locuiască într-un sat micuț cu soția sa Nu avea de lucru un sat și în curând ar fi rămas fără bani, chiar și pentru mâncare Așa că într-o zi a luat o decizie și a spus soției Nu ar trebui să mai stau aici niciun pic, nu e de lucru aici Trebuie să-mi încerc norocul în marele oraș. Acolo pot să-mi găsesc un loc de muncă decent. Cizmarul a ajuns în marele oraș. El cu străzile strigând: Făți pantofi noi, făți pantofi noi, sau fă pantofii vechi să arate ca unii noi, sau pur și simplu iați pantofi noi, făți pantofi noi, făți pantofi noi. Cizmarul nu și-a găsit de lucru din prima zi. A doua zi, a cutreierat din nou străzile marului oraș, strigând Fă-ți pantofi noi! Făți ți pantofi noi! O femeie a strigat după el Domnule Cizmar, reparați acest pantof!”. Sigur, doamnă Cizmarul a stat la ușa acelei case și a cusut pantofii Iată, doamnă, pantofii sunt gata Cât costă? Un ban de cupru Poftim! Cizmarul a luat banii și a plecat. Cum a intrat pe următoarea stradă, o altă femeie a strigat după el și l-a rugat să-i repare pantofii. Uite o pereche de pantofi! Vă rog, reparații! Cizmarul a reparat pantofii, a luat banii și a plecat. Am reușit să câștig ceva bani astăzi. Dacă o țin tot așa... Curând o să am bani să-mi cumpăr un măgar A muncit foarte mult și după câteva zile câștigase patru bani de aur A cumpărat un măgar cu doi dintre ei și s-a hotărât să se întoarcă acasă A doua zi și-a adunat toate lucrurile și a plecat acasă În drumul său a traversat o junglă unde a văzut o bandă de hoți Doamne, ajută-mă! Hoții aceia îmi vor lua toți banii și voi ajunge să fiu iar sărac! Ce să fac? Cizmarul era foarte isteț. Nu s-a pierdut cu fira și s-a gândit la un plan. A legat o monedă de aur de gâtul măgarului și a mers mai departe. Hoții l-au prins. Scoate toți banii! Hai, repede! Știți, eu sunt un biet cizmar. N-am nimic în afară de acest măgar. Vă rog, lăsați-mă să plec. De îndată ce a auzit acestea, măgarul a nechezat și moneda de aur a căzut de la gâtul lui. Serios? Atunci de unde ai această monedă de aur? Cum îndrăznești să ne minți? Stați, stați! În regulă, o să vă spun. Măgarul acesta face aur, iar de aici provin toți banii mei. Bine... Vinde-ne măgarul și te lăsăm să pleci! Nu, în niciun caz! dacă îl vând, o să rămân cu nimic! O să-ți dăm 50 de monede de aur pe el! Bine, dar aveți grijă să țineți măgarul pe rând, fiecare, câte o zi! Altfel, o să vă certați pentru bani! Cizmarul a vândut măgarul și s-a întors acasă. Era foarte fericit că avea monedele de aur. Cu ele și-a cumpărat o fermă de pui. Între timp, hoții s-au întors la ascunzătoarea lor cu măgarul. Șeful lor le-a spus tuturor. Ca șef al acestei bande, voi fi primul care va păstra măgarul cu el. Hoții au ascultat de șeful lor și, în noaptea aceea, șeful a dormit în grajd cu măgarul. Voia să ia banii imediat după ce se trezea. Dimineața, când s-a trezit, a văzut că nu era nimic în grajd A căutat în tot grajdul, dar nu a găsit nimic A realizat atunci că cizmarul i-a păcălit Între timp, alt hoț a venit acolo Șefule, ai luat aurul! Spune, câte monede a făcut măgarul? O să afli tu însuți după ce vei ține măgarul cu tine în noaptea asta Șeful nu a spus nimic nimănui, pentru că voia să se asigure că nu a făcut nicio greșeală. Unul câte unul, hoții au ținut măgarul cu ei, dar niciunul nu s-a ales cu nimic. Cu toți au înțeles că au fost păcăliți. Șeful a strigat adunarea. Cismarul ăla ne-a păcălit! O să-l învățăm noi o lecție. N-a vândut un măgar normal cu 50 de bani de aur! O să ne luăm banii înapoi de la el și o să-l pedepsim pentru că ne-a înșelat! Da! Să mergem! Plecară către casa Cizmarului Acesta lucra la fermă, a văzut hoții venind A mers repede în casă și a spus soției sale Fii atentă! Când hoții vin aici și întreabă de mine, le spui că eu lucrez în fermă Și apoi trimiți câinele să mă cheme Spunând acestea, s-a ascuns în spatele casei La scurt timp, hoții au ajuns Unde e cizmarul? Cheamă-l! Am vrea să vorbim cu el S-a dus până la fermă O să trimit câinele după el Milo, cheamă-l pe stăpânul tău spune că niște oameni au venit să-l vadă Ce mai e și asta? Milo chiar o să-l aducă aici, pe soțul tău? Sigur! Chiar înțelege tot! Dacă vreau să-i spun ceva soțului meu când e la fermă, doar îl trimit pe Milo la el, iar Milo îi transmite mesajul! Cât timp hoții au vorbit cu soția Cizmarului, Cizmarul a sosit. Oh, tu ești! Milo mi-a spus că ai vrea să vorbești cu mine. N-am reușit să luăm nimic de la măgar! Ne-ai înșelat! Ne-ai mințit! Ascultă! Sunt sigur că ați făcut o greșeală. Tot ceea ce am eu se datorează măgarului. Bine, te credem. Dar acum va trebui să ne vinzi și câinele. Nu! În niciun caz, nu pot să-l vând. O să-ți plătim 40 de monede de aur pe el. După ce a refuzat puțin, Cizmarul a acceptat să le vândă și câinele. Hoții l-au luat pe Milo și au plecat. Când au ajuns la peșteră, șeful a anunțat că el va fi primul care va ține câinele cu el. Ceilalți l-au ascultat și au plecat. Șeful a chemat-o pe fica sa, Camila. Ascultă, Camila! Eu o să plec la muncă. Dacă cineva vine și mă caută, trimite-l pe Milo după mine. Cum spui tu, tată? Puțin mai târziu, un bărbat veni și o rugă pe fata șefului să își cheme tatăl. Dați puțin, primiți chiar acum după el! Milo, du-te și spune tatălui meu că îl caută cineva! Milo a fugit din casa șefului, dar în loc să meargă la șeful hoților, s-a dus direct la cizmar. Când hoțul s-a întors acasă seara, a văzut că Milo nu era acolo și a dat seama... Că Milo s-a întors probabil la stăpânul său, așa că s-a dus la casa Cizmarului. Ascultă! Milo a venit la tine? Da, aici este. Cred că i s-a făcut dor de mine. Dă-i puțin timp. Într-un final, o să te accepte ca fiind stăpânul lui. Șeful l-a dus pe Milo înapoi cu el și a doua zi l-a dat unuia dintre camarazii săi. Milo a stat cu toți membrii bandei, unul câte unul, dar în fiecare zi se întorcea la Cizmar. Toți și-au dat seama că au fost înșelați încă o dată. Au discutat. De data asta nu ne mai lăsăm păcăliți. O să -l învăț eu o lecție pe Cizmar. De data asta au mers la casa Cizmarului. Nu au mai plecat urechea la nimic din ce avea de spus acesta. Ca să se învețe minte, l-au băgat într-un sac și au plecat. Cizmarul a stat liniștit în sac. Pe drum au trecut pe lângă o biserică. Unul dintre hoți a spus Șefule, este foarte cald! Lasă-ne să ne odihnim puțin în biserică. Sigur treaba asta poate aștepta până seara. L-au lăsat acolo și au intrat cu toții în interiorul bisericii. Biserica asta era așezată pe un deal. Un porcar era în trecere pe acolo. Când a auzit vocea porcarului, cizmarului i-a venit o idee și a început să strige foarte tare. N-o o fac! nu o o fac! Lăsați-mă! Lăsați-mă să plec! Porcarul a auzit vocea cizmarului și s-a îndreptat către el. L-a întrebat pe cizmar. Uu! Dai, omule! Ce s-a întâmplat? Cine te-a băgat în sac? Vor să mă căsătorească cu fica regelui, dar eu nu vreau să mă căsătoresc. De ce, omule? Ești nebun? Dacă eram în locul tău, cu siguranță m-aș fi însurat cu prințesa aceea. În cazul ăsta, vino și o să te pun pe tine în sac. Du-te și însoară-te cu ea. Serios? Sigur că da. Dar acum, scoate-mă de aici. Porcarul l-a scos pe cizmar din sac și s-a băgat el în locul lui Cizmarul l-a legat și luând porcii a plecat de acolo Hoții au ieșit din biserică seara, au luat sacul și au plecat Ascultați, haideți să-l lăsăm aici în noroi O să se învețe el minte Hoții l-au aruncat în noroi și au plecat mai departe Când s-au întors, l-au văzut pe cizmar pe drum și au fost șocați Cum ai ajuns aici? Era un loc magic sub acel noroi Era și foarte mult aur, iar păzitorii aurului erau acești porci Am ieșit de acolo cu ajutorul lor și am luat și niște aur cu mine Acum mă duc să dorm acolo Stai, du-ne la acel loc magic Ai grijă, nu îndrăzni să atingi aurul Dar eu... Fă cum spunem Bine, dacă insistați Banda de hoți a ajuns acolo cu cizmarul. Dacă vreți aurul, mai întâi trebuie să vă băgați în acest sac. Toți hoții s-au băgat în saci pe care apoi i-au legat. Cizmarul i-a aruncat pe toți în noroi și apoi a lăsat porcii pe ei. Hei, iar ne-a păcălit! Ei, hey, frate, scoate-ne de aici! Nu te mai deranjăm de acum! Nu ne lăsa așa! Te Te rugăm! Hoții au continuat să strige, porcii au lins hoții. Văzând asta, cizmarul a râs și a plecat acasă, iar apoi a trăit în pace și armonie cu soția sa.